Hej och välkomna till Nu pratar vi film med mig Louise Och som med mig Peter Och den här gången så har vi nyss sett... Den senaste bondfilmen Specter. Ja, och jag bara säga också att det här avsnittet är ett så kallat skitavsnitt. Eller skitsnackavsnitt som vi har ibland när vi inte egentligen har en, en punkt. Och bara vill släppa ut en podd. <laughs> Precis. Så vi kommer bara pra prata lite kort, spoilerfritt, om Spekter. Eftersom Louis inte kunde vara med den här gången så väntar vi med att spoila skiten i sönder- Spojla sönder skiten av Och hjälp mig Ja, nej men vi, vi ska inte Egentligen inte prata om filmen Vi, vi vill bara säga lite vad vi tycker och vi Lite bara, kort ja, Och vi ska bara säga det också att Louis han är fortfarande sjuk eh, Så han har inte Sett eh, filmen eh, Och Ja, han kan inte vara med här heller Och vi vill att han ska vara med Så nästa vecka kommer vi Prata om den, men eh, så sagt, vi kom direkt från bion- och bara sägade att- se filmen. Den, den var faktiskt bra, det var- jag tyckte det var en klassisk- Bond. Ja, visst var det så. Det var en klassisk bond och jag tyckte den var helt klart godkänd. Ja, och- äh... ja, eller för- innan äh, musiken kommer. Den var- det var hundpunkten i filmen för mig i alla fall. Det jag väl nästan säga att... Jag mm. blir fast och, och jag vill ha en dödskade kostym. Ja, han var snyggt, det var. Mm. <laughs> Till nästa Halloween om man säger så. Det, jo, det var, ett, äh, ja, men det var ett bra intro. Kanske inte min favoritgrej med filmen, men... Äh, mm. Nej. Det jag tyckte var bra i alla fall med dem, det var att... Uh, vissa karaktärer fick mer uh, uh, Utrymme Än de brukar få annars De här karaktärerna M och Q och Moneypenny Ja det har de ju fått I senaste filmerna Till och med på uh, PS Brosmans tid mm. Tyckte jag faktiskt att de fick det med mm. Till och med ja, det Q och de där också så... Men vi ska ja. inte prata om film Men det gör vi Nej. nästa vecka Det gör vi uh, ett, uh, Ja och men ni, men, men vi, vi tycker absolut att ni ska gå och se den nya Bond-rullen. Det tycker vi absolut. Mm. Ja. Med rätt att se på film så... Ja, och det var fullsatt vara också. Det var länge sedan sist jag var på en fullsatt biosalong. I alla fall i stan. Ja, precis. <laughs> på folken, som ja. vi tycker väldigt mycket om här i Lidköping. Mm. Nej, men... Uh... Nej, men det här är ju en film som drar in biobesökare om världen över, så... Mm. Det är inte en eh, fantastiska fyra. Nej, det är det verkligen inte. Nej, det är det absolut inte. Nej, nu skrämlar Erik lite. Eh, Erik, säg hej till lyssnarna förresten. Ja. Ja. Han ligger här bredvid och spelar Super Mario Du får inte vara med väger. dock, men du får säga hej. Ja, då säger jag hej då. Ja. Han, han sa hej nu i alla ja. fall. Ja. Uh, han bor ju här, som sagt. Ja. <laughs> <laughs> men, uh, ja. Ska vi ta lite filmnyheter ha, kanske? Ja, har du några nyheter? Ja. Uh, World War Z 2. Det hade jag helt missat- att det kommer en uppföljare till World War Z. Mm. Visste du det? Eh, jag visste det inte, men jag har hört eh, typ rykten om det. Mm. Det har jag gjort. Eh, och eh, Samma sak att Bad Santa 2 ska börja spelas in. Ja, det hade jag inte en aning om heller. Nej, eh, och det har eh, ju ryktats om det redan då när han... Kom. eller var mer ett önsketänkande kanske mm. så jag är ganska förvånad att den inte hade kommit eh, tidigare ändå mm. men jag har ju blivit en klassisk det har ju egentligen blivit en julfilm jag har nästan som en tradition att sedan på jul Bad Santa tycker jag absolut är en av de bästa julfilmerna nej det är Die Hard <laughs> en, en av de bästa <laughs> ja. Är den bästa du har? <laughs> ja, jag tycker nog att Love Actually är den bästa julfilmen. Ja. Och Grämlins tycker jag väldigt mycket om som ja, ja. julfilm också. Jo, jo. Men du har, visst. Mm. Visst är det? Både, ja, vilken ettan och tvåan var. Ja. Eh, Både är jul i fall. Ja, mm. de är ju, men ettan är ju den. Tvåan X mer med. Men då, men det är första. Mm. Neil Blomkamp som ska göra en ny, den nya Alien-filmen han får skjuta upp den medan Prometheus 2 görs av Ridley Scott mm. det ska bli kul att se vad alltså Neil Blomkamp den här första han gjorde den här District 9 mm. den tyckte jag ju väldigt mycket om men sen så har det gått lite ut för känner jag nu senast med Chappie som i alla fall jag inte tyckte var så sådär superbra Eh, det är lite... Jag tror att jag och Louis nämnde lite om det. För vi pratade ju om eh, Chappie. Och... Eh, vi tycker ju faktiskt eh, väldigt mycket om den. Men det är ju, Den vänder sig nog eh, väldigt mycket till en helt annan... Eh, Filmskålen den väldigt inte till mm. Men det är ju snygg och ser klassisk. Men det är ju som sagt... Eh, eh, Skådespelarna. Ja. <laughs> uh, uh, Där är Anford. Uh, de, uh, man skulle nästan veta lite vilka de är. Uh, och musiken. Så, så det blir lite mer som en fansfilm. Ja, uh, en film för fans på något sätt. Mm. Gillar man robotar och gillar man dem och mm. en... Uh, Väldigt kass-story egentligen. <laughs> så. Jag skulle hellre rekommendera att folk ser Johnny Number 5 istället. Mm. Jo, men det är som sagt det är ingen sån film. Det, är ju, det finns ju folk som inte tyckte om det, men de fastnade för just själva Chappie. Mm. Bara för att han var ju rolig, men sen resten blir ju kass. Och det... Mm. Det, det är en uh, måste-se-film, men det är ingen film som hamnar på en grej. <laughs> Eller på en lista, så att... Nej, på Louis... Uh, på Louis' uh, top konstiga lista. Topp 50-lista, precis, som inte är en topplista, men... Ja, ja. ja. Ni, ni, ni, ni som följer oss på Twitter, ni vet hur det ligger... Det har blivit en liten uh, dum grej. Den är snart avslutad, och uh, som sagt, Louis vet om det. Och han vill inte ändra på att den är snart klar Han är tydligen på topp sju Eller vad det var va mm. Så han är snart klar Och det är ingen topplista Det är hans lista det, det är filmer han tycker är dåliga Precis Och vi håller inte med om det Men han får säga vad han tycker Men det har, På mm. Twitter har han gjort en liten tittarstorm Eller Twitterstorm, <laughs> Twitterstorm jag <får> Precis <laughs> ja. Exakt John Wick 2 Också en uppföljare som jag inte kände till Jag tyckte inte om den första John Wick-filmen Men det gjorde du Det gjorde jag Och jag tycker faktiskt eller, ja, Det var inte oväntat att det skulle komma en 2 mm. Oj vad uppföljare Pacific, Pacific Rim 2 Ja och det har jag pratat om länge Så det var ingen, mm. eh, inget fel om det heller Frågan är hur många av de här uppföljarna som är nödvändiga, alltså som man kände i slutet av förra filmen att åh, nu kan jag inte vänta på att följa den. Jag hoppas att de ger en liten bättre tid och uh, story i Performing uh, 2 än vad det var i första mm. uh, men att de fortsätter med, som de gjorde i första filmen, de lyckas verkligen att visa hur stora och tunga roboten är Mer än i Transformers, som så vill så. Mm, det tycker jag absolut. Jag, jag tyckte det är bättre om den än Transformers. Ja. Sen var den lite, lite cheesy ibland. Det finns något ögonblick. De kör tillsammans, de här två. Det är två piloter i de här robotarna. Mm. Och så säger de vid något tillfälle: Let's do this together! Ja, ja. men det är det här att det, de ska vara två. Ja, fast det kändes lite cheesy ibland. Ja, och så den här tidsgrejen att de lyckas bygga en sak på tre månader eller någonting sånt här som tar spänning av hur många det är som samarbetar så tar det ändå så flera år just så mycket de byggde. Mm, precis. Eh, Power Rangers kommer tillbaka. Mm. Eh, och de ska tydligen använda originalnamnen. Ja. Eh, att det är en nyhet. Det vet jag inte. <laughs> För skulle jag det vara annars? Nej, liksom? Men jag tycker att det är en självklarhet eh, när de skulle göra om det. Mm. Eh, alltså, det är ju originalet, så, eller det första, Mighty, eh, Där inte de här nya Ninja och alla andra tusen saker det finns. Precis. Ja, hur mycket det finns. <laughs> Men det är, det, det är lite varndom där. Ja, apropå cheesy. Ja. <laughs> det kommer en sjunde säsong av The Walking Dead, vilket glädjer mig. Var det inte så åt halvvägs kanske? Nej. Får se hur många säsonger det blir. Jag har inte så bra koll på serietidningarna, så alltså jag vet inte hur många säsonger det skulle kunna bli. Men mm. säsong sex som pågår just nu, den är väldigt stark. Jag tycker att säsong 5 var också väldigt stark. Mm. Så att den har ju liksom inte gått ut för serien utan den har snarare blivit bättre på senare tid. Ja, och uh, Deadpool och Wolverine uh, 3 kommer uh, komma till uh, IMAX. Mm. Ja, och filmas i IMAX-format. Det är bra grejer det. Ja. Var det inte Dark Knight som det var IMAX vissa scener också? Det kan det nog vara. Ja, som sagt, jag, um, jag har inte sett några IMAX-skär. Jag måste uppleva det nåna gånger. Ju... Kul att det är nu i Sverige i Så det blir väl en trip till Stockholm någon gång då. Mm. <laughs> Absolut. Har vi några fler nyheter? Um, ja. Är um, jag följer inte se serien. Vad sa du nu? Aerov. Aerov. Aerov. Aerov. Den är Rob. Är Rob. Den gröna pilen. Ja. Green Arrow. Han, han har ju börjat kalla sig så vet jag nu äntligen i tv-serien Green Arrow. Han kallade sig bara Arrow tidigare. Och svenska. Ehm, gröna pilen. Mm, nej. Nej. Det står stilt för mig här nu också. DC är inte min, vad heter det, forte. Bara för nu så satt jag så sätter på plats och dem mig själv på plats. Nu glömde jag ju att ta mig här borta. Ajajamän. Jag får väl nämna det i nästa podd. Vad Green är Arrow heter på svenska. Ja, vad de här kallar. Jag menar som Wolverine och Järven. Ja. det står helt still. Skit i det. Ja. Det, det I alla fel. fall. Ehm... Um... <laughs> Jag um, följer som sagt Många superhjälte tv-serier Fast jag följer kanske inte Arrow så mycket Men jag brukar titta på Arrow Ibland när det är gästspel yes från uh, andra Karaktärer och just den här månaden Så ska jag titta När Konstantin mm. gör ett Inhopp mm. uh, I tv-serien Det ska bli spännande För mm. det är en serie som jag tyckte om Konstantin som tyvärr blev nedlagd sen, Så att Ja, Eh oh. uh. Ja, det är väl mm. det, ja, men äh, nej, jag tycker inte om, äh, jag har inte fastnat för DCs-serier. Äh, mm. Och ibland så är det ju crossover med The Flash också, ja, det är så återkommande att, och då brukar det vara så att The Flash gör ett inhopp i Arrow och Arrow gör ett inhopp i The Flash veckan därpå, eller tvärtom. Mm. Och äh, de har ju en, en ny superhjälte serie på gång också. Uh, vet du det, Legends of Tomorrow? Har för att den i det? Mm, ja. Det kommer ju mycket nytt. Nu är det DC som börjar komma med många tv-serier. Uh, det är väl kanske på tv-marknaden som de är starka. Kanske inte så mycket på... Eller så Silverduken. Bioduken. Det har ju varit mer Marvel. Men nu på tv-fronten så är det DC. Som exploderar. Expo ja... Så kan man säga säga. Ja. Och det var väl lite nyheter så? Eh, ja. Fast om vi tittar bakåt istället på gammalt. ja eh, ta, ta några nyheter till bara. Uh, men alltså du kika vad Green Arrow heter på svenska. Ja, du får inte avslöja vad jag hade på mig. <laughs> um, mm. Då kan man säga det att E-hoppen på Wii U ska ligga ner på måndag. Nej! Nintendo. Ja, precis. Nintendo har någonting på gång verkar det, som. De har gjort lite uppdateringar i bakgrunden. Det har varit, varit avstängt. Så att eh, någonting är på gång med Wii U för er som har det. Så att, det tycker jag är spännande i alla fall. Det är jag som har Wii U och tycker om Nintendo. Um, ja, jag får kolla den Hittar inte. du inte vad nej, jag svenska. Ja, nej, det så, jag orkar inte. <laughs> Okej. Okay. Fortsättning följer med andra ord. Ja. Eh, och eh, apropå e-hopp eh, e och sånt där. Mm. Eh, vi gillar 3DS. Mycket. Eh, och nu har söljaren kommit. Yay, äntligen <laughs> Eh, och Ja, vi vill gärna Boka in lite tider med lyssnare I alla fall jag vill mm, och, jag eh, Ja. Och Det är ett sånt uh, multiplayer spel som är gjort för uh, flera personer Tre personer mm, Och jag och Louise har ju Spelet, Louise har väl inte Skaffat än, inte vad jag har hört i alla fall eh, Så ni får gärna Hör av och spela Med mig och Louise i alla fall. Mm. Eh, nu vet jag inte om eh, våra Friends så har kommit ut på sidan än. Det ska göras alltså, i alla fall. Men det är bara att mejl så får ni det i alla fall. Yeah. Och vi måste ha era också givetvis. Eh, för det är alltid kul att spela när man vet lite vem det är man kanske spelar emot. Och inte bara en random dude. Och så ökar ju chansen att det alltid är någon, alltid är någon vän online liksom som finns tillgänglig att spela mot just då när man själv vill spela. Ja, och det är sagt, det är inget. Eh... Ja, det är bara att spela banor. Så man förlorar ju inte någon, eh... någon story eller någonting. Det är... Nej, precis. Man bygger. Och så kommer man längre och samlar på sig mer. Det underlättar ju för, för en själv. Mm, det är win-win. Ja, det är win-win, ja. Inte så himla mycket loss. Nej. Eh, så det vill vi rekommendera att ni gör. Mm. Och apropå rekommendationer så har jag, vill jag faktiskt rekommendera eh, två eh, andra poddar, faktiskt. Eh, och eh, det är bekanta då till mig, poddsverige är inte så stort och det är, det, är fler. det kommer massor av nya och nu är det så att eh, jag vill göra reklam då för en, som ett spel, eh, en spelpodd som heter Styrkorset. Och det hörde ni i en annan podd om ni lyssnar också på filmpodden, då var jag också Lucas med därifrån. Det är en bekant till eh, mig och Per. Uh, och Lukas, han är en framtidig gäst i våran podd men uh, Mellan podden vill jag i alla fall rekommendera att ni lyssnar på också. Och uh, som sagt, vi tog också upp att uh, som, hur jag och uh, Louis uh, träffade varan Och det var ju på Google+. Plus. Och det är fler människor som har träffat varandra tack vare Google+. Plus. Och nu har det kommit... Uh, en podd som heter Äntligen lördag Och eh, det är tre killar som eh, både jag och Louis är bekanta med också. Som eh, har startat en podd. Och det är en som, som nu egentligen är en podd. Mm. De pratar om det de vill. De vill de prata om rodellhundar som gör de. det. Mm. Och jag tycker om rondellen. där, Ja, och de ska vi prata om kanske mer om en annan gång. och En person här kommer kanske vara gäst därifrån också. Men det är bekanta till mig, och jag vill bara nämna dem att, så att de får en chans. Jag tror faktiskt de kommer nämna mig också. Så, så lite reklam, lite win-win här också. Så de rekommenderar jag. Har du någonting att rekommendera? Uh, ingenting att rekommendera direkt. Men jag tror att jag kom på en dålig vits nu, precis när du börjar prata runt den. Där om jag drar den får vi se om du skrattar. <laughs> ja. <laughs> uh, det är aldrig liksom att oroa sig för att det ska bli för dyrt när man gör rondeller. De brukar alltid gå runt. Ja. <skratt> <skratt> ja. Det blir är... ju skratt i alla fall. Ja, och då vill jag bara ja, vara allvarlig nu då. Nu blir allvar. Mm. Blinka i en rondell säger jag till er alla. Blinka ur rondellen i alla fall. Sen om ni blinkar in det är en annan sak. Det underlättar också men blinka fram med ut. Mm. Det är ingen lag på att man gör det. <laughs> för allas trevnadsskull. Ja, och tar för min. Om inte ni vill att det är en bil så åker efter er hur länge som helst så. <laughs> ni vet vilka ni är. Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag, jag kan bli väldigt förbannad i trafiken. Eh, blinka ju rundell i alla fall. Jag pratar på rundell. Mm. Eh, ja, och sen. Eh... Du sa någonting på gammalt började Ja, säga precis. Det, eller? det var ju en övergång jag påbörjade där. Som du var lite för tidig på. Ja. Ö, det var kallt kaffe. Ja, ja. jag vände den ju i mitten förut <laughs> så att saker kallar mig tid. Ja. Nej, det är det att i tidigare avsnitt i alla fall eh, det var väl någonting eh, så ställde fråga när det var nog när du var med om eh, vilka serietidningar tidningar vi läste. Ja, precis. Så nämnde jag att jag läser gamla törtus och sånt där. Och jag tycker att det är jätteroligt med eh, språket. Yeah. Ja. Över själva <laughs> ordvalorna de använder. De svenska översättningarna. Ja, och som sagt, jag gillar också samma... Eh, den gamla 80 serien <laughs> översatt på svenska. Mm. Uh, det, det är underhållning för mig. Det är en liten sån här. Inte guilty pleasure, men det är, det är pleasure för mig i alla fall. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle ta läsa lite grann ur, uh, ur en törklass Så gott det går här nu. Då. Jag är inte bra på att läsa. Men uh, det är från Teenage Mutant Hero Turtles. Mm. Från 1992. Eh, eh, nummer 15. <laughs> Luta er tillbaka och <laughs> ja. ljus nu. Nej men det är bara lite som ni ska få att... Eh, som vi pratade lite om podd om det. Det var att eh, man tyckte nog inte att det var så himla roligt där de sa när man läste det då. Nej. Man tyckte väl mer att det här... Eh, ta och höft. –Ja, och nu känns det väldigt fånigt. –Ja, det, så är väldigt... 92, det är väldigt... det alltså 23 år sedan. –Man ska inte räkna live. <laughs> du får väl klippa in rätt svar i så fall. Nej, men det är –Jag kanske är inte... ganska säker på att det är 23 ja, år sedan. –Ja, är det 23 år sedan. Uh, och, uh, för att underlätta lite för er så kommer jag lägga in ditt egna saker, alltså vilka karaktärer som säger saken. Så att ni får veta. För jag sitter ju och ser vilka det är. Att det är Leo. Men... Så jag ska bara säga så lite fel i texten. Men så, så gott det är. Och det jag ska läsa ifrån heter Bovar i Balsalen. Mm. <laughs> och jag får se om jag får in och så här berättarröst och karaktärröster. Mm. Jag inte... Men jag vill bara läsa så att ni får lite glimt i hur, hur roligt det är att gå tillbaka till gamla tidningar. Nu börjar jag. Eh, Detta är kväll i New York och partervagnen rusar genom staden. Årets oh, största kändispartaj och vi är på väg dit. Absolut, total Och så inne du i bussen där då. Eh, säger Leo där. Tack vare vår sköna reporter Pela, April O'Neil. Just det! Hade det inte varit för hennes kontakter hade vi aldrig blivit inbjudna till borgmästarens fest. Säger Rafael. Det kommer vimla av kändisar, Mitch. var beredd på en massa fotografjägare. Jag vet, Raffae. Åh, oh, Vilken lyxkåk den nya borgmästaren har. Ja, det får våra... ...får vår kloaka framstå som rena äh, kloaken. Äh, då träffar April. Kolla in våra nya svidar, Ni är verkligen äh, tuffare än tåg, grabbar, säger April. Äh, och April lägger fram äh, biljetten till en hårmästaren. Äh, tack, fröken. Det är bra att äh, bara stiga på. Jag hoppas ni inte blir besvikna. Jag menar... Det är ju bara en... En fest. Wow! Wow! Säger törtlarna. Gull! Bara en fest! Wow! Kolla in vilket totalmaxat... Hak! Säger Leo. Eh, mega elände, Någon jäkel har sprungit iväg med all pizza! Säger Rafael. Eh, jag... Jag tror inte de har pizza på såna här tillställningar, säger Leo. Eh, de har rätt. Kocken har säkert inte ens hört talas om pizza, säger April. Va? Inte? I så fall ska jag upplysa honom lite, säger Michelle eh, Nu går han för att hjälpt eh, eh, sprida pizzans budskap. Det är tidigare varit okänt. Tror du Mitch kommer hålla sitt långa eller sitt korta pizzatal för kocken? Säger Rafael. Jag hoppas han väljer tre lektionen. Tre timmar! Säger jag eh, Han har knappast tid för den långa versionen. Säger Raphael. Lysning kockgubbe! Eh, för jag tänker... Nämen, hallå! Det... Du är för tusan. Det var inte den här sortens stjärnor jag ville se. Boing. Och så får Michelangelo en bricka i huvudet. Tiden går. Hör ni killar. Har de... Nu blev det fel. Killar. Nu blir det ännu mer fel. Hör ni killar. De är snart redo att inviga den nya borgmästerns, borgmästaren, hämta Mish, säger April. Kanonbra idé, April. Det är klart grabben inte ska missa det här. Det är snart klart. <laughs> eh, Sköldpaddarna går till köket och det är, det är, det är mörkare än i pizzögnen vid midnatt. Mish. Tryck på lyset, Leo. Och så tänder de. Inte en skymt av honom. Han kan väl inte ta i kocken på en eh, guidad pizzatur, eller? Hör ni snubbar? Det låter som... Ett plan! Ett tåg! Brr. Nej, det är Mitch's hungriga mage som mullrar. Följ ljudet! Så springer de ner i kältan. Mitch! Han verkar uh, lite uppbunden just nu. Och så sitter han fastbunden. Vad hände, snubben? Kocken gillade visst inte din uh, pizza va? va? den så, snubbar. Titta bakom er. Fotrobotar! Vi är omringade. Z Vill han se menyn? Z oh. Och så slår de ner dem. Åh fy, robotarna tror uh, de är servitörer det här sortens upppassning gillar jag inte. Det här är rena soppan. Vi behöver en höjd höjdare. Höjdare idé står det de Glada nyheter. Jag har en. Gör som jag. Ploppa champagnekorkar. Plopp, plopp, plopp, plopp. Så skjuter en massa champagnekorkar på robotarna. Eh, uh, funktionsstörningar, zh, funktionsstörningar, säger robotarna. Eh, uh, kom igen, gänget. Det här ska robotarna få äta upp. Och så slår de dem. Kom ihåg, ska du impa på brudarna måste du alltid vara cool. kläder i snyggt och borsta tänderna regelbundet, säger Bishen. Vish, vad babblar du om? Grabbarna fattade tydligen inte ens grunderna på skärmkursen. Vi måste nog skynda oss tillbaka där det finns fotroppar, där finns det även strimnamn. Vi måste varna April och den nya borgmästaren. Och där var det slut för idag. <skratt> Radioteatern ger. <skratt> Ni har precis hört. <skratt> Nej, jag vill bara läsa det. För så här är beredda tidning och deras ord. Och ursäkta jag har upp med lite. För att det som är roligt på... Jag tyckte det var jättekul. Ja, det tyckte jag väl. <skratt> ja. Alltså det sättet som de har översatt det är säkert fånigt på originalspråket också, men ännu fånigare på svenska. Ja, och sen också att... Texten är egentligen inte maskinskriven, den är handskriven på en del för att det flyter ihop och de får inte plats. Så vissa bokstäver är större och mindre mm. än de andra. Så det är lite så här rätt så roligt hur de gjorde tidningar förr i tiden. Mm. Men sen också uttryckerna. Precis. Eh, och här har vi ju pratat lite om med Offpodd och allting och... Du håller med om att det är ganska roliga små citat i, i tidningar. Absolut. Du hade någon där du tyckte ja, var... <laughs> jag tyckte det var en utmärkt idé och jag plockade fram ett gammalt seriealbum jag själv har från 1987. Och då är det Stålmannen och Spindelmannen. Det kom två stycken album, vad jag känner till, så det var Crossover. Väldigt roligt. Stålmannen och Spindelmannen... 1987. Precis. Med Doktor Doom och Parasiten heter just detta albumet. Jag trodde du stod i för att undra det <laughs> Men det var nog lite... <laughs> ja, det är en annan subjekt jag <laughs> <laughs> Och då har... Äh, precis Doktor Doom anfallit Stålmannen här. Och... Äh, Stålmannen har precis brutit sig ur, ur en knipa, en fälla gillar av doktor Dom. Och då, nu, nu är det stålmannen som säger Det var det, och nu Dom, vad hindrar mig från att skala av din plåt? Och då säger doktor Dom, jag står på latverisk mark, här är jag-lagen. Du har ju svurit att upprätthålla lagarna. Ömtliga idiot. Din styrka skrämmer mig inte. Din naiva moral håller dig fjättrad. Nu är jag trött på ditt besök. Audiensen är slut. Gå. Säger stormannen. Okej, okay, Dom. Jag går. Vi ses. <här> <här> du vet att jag inte tänker låta dig lyckas med dina planer. Försök. Du går inte säker för mig någonstans. Och då säger doktor Dom. Det är synd att jag måste förgöra dig. Synd. Men nödvändigt. Och det står i en ruta. Stålmannen går. <laughs> ja det är så utbehållande. Ja. Det är bara li åt det. Ja det är en rekommendation i alla fall. Eh, gå till Loppis eller Anktariat och Köp en gammal tidning och bara njut. Ja, det finns digitalt också Men mm. en papperstidning är alltid en papperstidning alltså. mm. det... Med de här svenska översättningarna Ja, det, det är faktiskt det mm. eh, Amerikaniska blir Det är väl lika kul Kanske också när man läser Fast Språket är lite tuffare mm. <laughs> Än vad det är på svenska Precis. <laughs> Så det blir lite roligt Ja Skidsnack. Ja, <laughs> det är skitsnack nu Eh, kom gärna med era synpunkter och, och lite grejer vill vi så att ta upp och allt möjligt. Mm. Ni, kan, Hjälp, ni är alltid välkomna att skicka till eh, nu pratar vi film, snablaggmil.com. Ja, eller sociala medier överallt som sagt. Mm. Eh, det var ju kontaktuppgifterna. Precis. <laughs> så. Nu har vi sagt de där. Eh, redan de, de, kommer, de kommer en gång till sen. Ja, det gör de. För att eh, vi kör en lite snabb Ja, eh, Jajamän. Det, vi måste göra det. Det är en, en vanlig grej. Det hör till programmet. Ja. Men nu är det bara du och jag. Mm. Då är det vem som... Eh... Ja, men det är inte kul. Vi men... gör så här i e podden i e live oförberedd allting vi slänger in Erik Du får vara tredje personen i flickshot. Så nu får du komma och sätta dig i soffan och vara En var med. tillfällig gäst. Ja. Jo, nu bestämmer jag det. Exklusivt för flickshot. Det är så jävlar vi det är vi inte förberett här alls alltså. Nej, vi har inte Nej, förberett något. Det är inte förberett. Så nu är Erik med i podden jag igen. Vi tar Mario här. Ja, nu får jag avsluta med Mäkel. Ja. Du får vara du får vara låtsas vara Louis för en stund. <laughs> oh, Gud. så så kan inte jag hålla igång. Nej. Har ett jävla driv den pojken. Jag kan säga, så kan inte jag hålla igång alls. Det där, han är fan sjukt. Ja. Ja, eh. oh, kanske det. Nej, men så slipper vi grejer med något jävla veto och sånt här skit. Mm. Och du är som en liten, en liten del i familjen. Ja, trevligt. Tack. Varsågod. Tack, tack. Vad roligt, du blev ju ändå med det här avsnittet. Ja, du blev ju det. Ja. Jag tänkte säga vår maskott, men... Ja, vår kudde. Maskott. Ja, vår kudde. Skit, skit på er. Kör det där nu då. Och eller ja. i rafter. Eller vad, ja, whatever. Du? Ja. Och jag chokladmjölk. Ja, det ja. gör du rätt i. Eh, vi börjar då med Matrix Revolution från 2003- mot True Lies från 94. Revolution är inte det typ när någonting snurrar eller? Då revolution. Revolving. Ja men alltså revolution är typ per minnets. Nej, det kanske är revolving. Nej. En revolving revolving revolution. door det är ju någonting som revolution. en revolver är det är snurr. Men, ja, det men är revolutions re blir väl typ när nah, vi på. Det är en revolution. Det är, det, är inte, det är inte det det betyder. Vi samt inte gå in på det. Maktövertagande liksom eller liksom en förändring. En revolution. Ja. ja. Den franska revolutionen. Det är mycket lättare de har skrivit det på svenska. Då har jag förstått mig en gång. Ja. <laughs> ja Sam Lugn då? Det är också en rolig filmtitel. Det finns ju troligtvis inte. Nej. Men... Eller den heter True Lies i Sverige. Ja, gott. Så det är mellan de två. Ja, nej, matrix mot uh, Sam Lugn från 94. <laughs> Förstod det... du det Nej, men jag säger Donald. Jag säger också av True Lies Den tycker jag Ja, med de här två filmen säger jag faktiskt också den mm. Ja, då så Gör eh, jag ja. Och jag tror många lyssnare håller med om det också Jag kanske ska starta också en lista Om hur, hur folk ska se på film eh, ja. <laughs> Säga att det är filmpodden Nej, vi är för elaka Det var inte det det var menat. True Lies blir det i alla fall Louis jag, jag tycker i alla fall om det, även om de här två är... <laughs> <laughs> min... Vi tycker om det. Punkt, punkt, punkt, <laughs> Jag tar den på svenska, då, så Erik förstår. Jaha. I huvudet på Joel Markovic från 99. Mm. Mot The Truman Show från 98. Jag tror jag sa först förra gången, så vi ni igenom. Jag säger The Truman Show. Ja, jag gör faktiskt det, men... Kvittar du vad jag säger då, så får du du några minuter. Är du trött då? Nej, men jag jag jag låg <skratt> ju ner och spelade spel liksom. Jag, jag blir blev ju så här lite avbruten. Då fick vi Walk the Line från 2005 mot Mr Deeds från 2002. Jag har inte sett Mr Deeds. Jag har inte sett någon av dem. Ah. Har du inte? Det? Walk the Nej. Line har jag nog sett. Ja, Walk jag, jag, the då, Line med det, här med det man... är ju återkommande filmer märker jag. Mm. Är det väldigt begränsat flickkortat att som det återkommer så ofta? Nej, det är lite hur man trycker och lyssnar så också. Mm. Trycker man långt, så kommer tar andra Nej, Vi tar gången. bort Mr. Deeds, då blir bort. Ja, jag kör. Take it away. För den behöver inte vara med på listan, hade. Nej. Då fick vi Paris of the Caribbean, Deadman's man, Dead Chest, från 2006. Är det den första, eller? Nej, det är tvåan, va? Gud, jag tycker de där filmerna smälter ihop, liksom. Mm. Jag har svårt att jag säger walk the line. Ja, faktiskt. Mm. Walk the line. Då fick vi Clockwork Orange från mm. 71. Det kan ha varit den lättast hittills. Jag <laughs> jag tänkte också säga det. Mot The Mask från 94. Då är det Stanley Kubrick mot Jim Carrey här. Det är väl inte helt rätt att säga så, va? Nej, det är <laughs> Nej, det faktiskt det är inte. <laughs> inte. Jag fick löst att säga så. <laughs> ja, det är det, mot det fick du faktiskt. A Clockwork Orange är ju underbar, ja. det är en riktig klassiker. Ja, Nej, men det är, det är helt två olika saker. Men The Mask, det är ju är det ens en bra film? Nej, Nej. den är inte rolig. Nej, inte nu. Inte då heller. Jo. Jag var jättekär i, uh... i... I Jim Carrey Nej <laughs> I... Uh... Du får vara kär i Jim Carrey Vad heter hon nu? Näm din sambo nu Vad heter hon nu? Du får inte, kan vara, man kär digas? Du får inte vara kär i Jim Carrey för din sambo Nej ja, samma. Det, det blir ju givetvis klockan kornas Ja, det blir det eh, Två till den två till. Ja, tre, det är, med tre till då. Det tre till då. Ja. då. fick vi Harry Potter uh, and the Order of the Felix. Och ja, Phoenix. Ja, gud. Ja, Phoenixorden. Från 2007. mot Indian Jones and the Kingdom of the Crystal Skull från 2008. Alltså Crystal Skull det är ju verkligen ingen stark indie men just här så säger jag faktiskt det. Ja, jag skulle ju vilja kunna särskilja de där potter efter typ två. Om, om jag nu missratt så tyckte jag faktiskt att eh, Filmsorden, att... Vilken, det, vilken nummer är den i... Jag kommer inte ihåg, men... Jag tyckte om någon typ 3 första Harry Potter-filmerna. Ja, jag kommer ihåg ett och två. Mm. Jag tror inte jag har sett typ så här de här sjunde, eller vad är det? Det, det var någon det? som jag sa. Nej, jag, jag tänker på fler film också. Mm. Eh, mm. Nej, men... Nej, Harry Potter säger jag då, bara för säker, men kanske mm. men då blir det Indiana Jones då? Ja, så för... jag den Eller? Nej, det får bli det Fan, ja, det är en fist vi gör det, slå en tärning Det blir konstigt eh, Vi fick eh, kontakt från 97 mot eh, dummel från 94 Det är mycket Jim Carver nu, då. Ja <laughs> Den är ju betydligt bättre, Döm och dömare, än The Mask, tycker jag. Ja, jo. Fast... Nej, jag, jag säger Döm och dömare. Oj, jag säger Kontakt från 97. Jag tyckte Nej. väldigt mycket om den här filmen. Jag det. Då... Ja, det är ganska svårt. Den Nej, jag... Jag en kombi-film eller en annan film. Jag eller... håller nog med Peter. Jag skulle nog hellre säga Döm och Dömmare igen, tror jag. Ja, det är lite så. Man får göra sådana här val. Vad vill du se för något? Ja, ja. Inte i kontakt med... Vad heter han? Matthew Ma Ma Ma Är det inte han i Interstellar som är med i kontakt? Ja, det Matthew mm. Jag vet jag det jag sett Det står sklint nu. Mm. Efter inspelningen kommer jag säkert bara... Ja, då de får ju ritningar från ytterrymden och så bygger de ja. ju den här maskinen för att sända ut en person. Det var dummare blir det. Okej. Okay. Ja, <laughs> no, jo. Um, ja, fick vi År 2012 från 2004. Denna första, <gå> Nej, Mot... är det är den första. Nej. Ocean Det är väl det just det ja. mm. tack, tack. Mot uh... Cruel Intentions. Jag tror den heter en jävelsgrumans. Det heter den. Så. Och den tycker jag om. Det är ju ja. Den, den tycker jag är bra. Så mm. den säger du säger den. Mm jag säger faktiskt 12 i det här. Jag för mig att jag tycker om både tolvan, Alvan och Cruel Intentions, Så nu blev det ju lite svårt. Uh. Ah. Peter igen. Jag är trött. <laughs> Ja, ja, ja, ja du, jag har inget. I, uh, du fick ju vara med yeah, buffy. här. Buffy. Ja, <laughs> <Yeah>, Buffy. <laughs> Buffen, jag tog ju in dig nu för att du skulle vara tredje grejen. Ja, och då, då är jag ju den som säger att du får bestämma. Det kan du inte göra. Ja, då säger jag vad Lotion är då, då. Då blir du nöjd dum inte annat. Ja, då blir jag alltså tolv Ja. Jag, men, jag har verkligen ingen preferens mellan de filmerna. Så det, men man... eh, nu gör jag så här. Wow! Ja, fixa lite. Alltså, jag ändrar mig faktiskt. Ja. Då behöver jag inte inte jag säger det blir, någonting Det den andra filmen. Mm. <laughs> för <laughs> jag kommer ihåg den lite nu. Happy hunting Sebastian har jag filmat någon säger det? Och jag oh, tar den då, den är rätt ja. på oss. Och jag gillar inte äh, Ocean filmen. och apropå <laughs> Ocean. <laughs> Va? <laughs> Nej, så blir, vi glömde en liten nyhet. De ska ju göra mer kvinnliga Mm. En Ocean's Eleven, ja. Ja, med kvinnliga skådelser. Mm. Det fick vi en nyheter. Men det blir en jävels romans. Och jag insåg även att det är med Nintendo som jag sa om på måndag När ni lyssnar på detta så har nog måndagen redan påstartats. Så att det inte är inte ens nästa måndag utan det har redan varit måndag när ni lyssnar på detta. Måndagen den 2 oktober. Nej, nah, nu, vad blir det? Det är den första... Andra november November menar jag Andra november Vad, ja. <laughs> vilken <laughs> skön tidningslag med dig Peter Vad Var det den du läste förut? Ja, jag vill med kina Ja, lite Ja, ja. Nej, det Och så var... är det sista nu? Nej Två till Nej Det var slut Ja, så var det tre stycken Ja Jaha Det stämmer jag i alla fall Så, ja. nu lagar jag ut <laughs> <laughs> Är det samma hur du sätter ner foten? Nu? Ja, nu sätter jag ner foten tack, tack för att du ville vara med Vad till? <laughs> ja Ska, ska jag gå nu igen? Ja, jag är förbrukad. Du får sitta kvar här tills Min Min chokladmöjl är slut och nu är jag även också själv förbrukad. Avryddrycken är slut. Ja, vi, vi passar på bara att bara göra en eh, snabb reklam då. Följ Erik på Marou grejen. Han håller på att göra en banan nu så den kanske ni kan spela. Ja, den, den blir nog skit. Ja. Ni kan ju, om ni har Wii U så kan ni hitta Eriks baner. om ni söker på Mivers, på Power... Uh, Odal, power och så, så här. Uh, understräck Odal. Då kan ni hitta på hans banor och sådär. Jag blir glad om ni spelar dem och stjärnar dem. Kommentera. vad ni tycker. Ja. No. Super och, och även mina banor förstås också. Jag heter ju Ependyma på, på Miiverse också. Ska jag mer kaffe Peter där? Barmt där en gången. Uh, ja, det ska vi nog kunna hålla. Ja. Fast skaffet var slut. Ja, jag kan brygga lite. Varför ja. eh, tar vi det här nu? <laughs> Nej, det är skitsnackpodden nu. Nej, eh, gör inte det. För att nu lägger vi faktiskt på. Ja. Eh, ska vi ta lite, en, en snabb kontaktuppgift Ja, <laughs> Han, ta... vad det blir nu i slutet. <laughs> <laughs> Ursäkta lyssnare, det är snitt som sagt. Ja. Yeah. Och då får jag bli... Eh, påbörjan på en filipod <laughs> Precis <laughs> eh, Kontaktuppgifterna i alla fall då eh, Är ju eh, tar om du. Nu pratar vi film Snabla gmail.com Och hemsidan är nupratarvifilm.blogspot.com ja. Eller .se Det funkar faktiskt också Och sen så finns ju nu pratar vi film På alla andra sociala medier som Twitter, Facebook, Google Plus Instagram ma Youtube varför ska ni säga alla sociala medier? Jag menar, kanske är någon ny som inte har riktigt. Därför om var... jag har underlättat det överallt ja. på sociala medier. Precis. Och jag, jag har ju faktiskt en YouTube-sida också som ni kan kolla in om ni vill, Äppen dyma. Den har ju firat ett år nyligen. Så att, ja, det finns lite kul grejer där, lite parodier på saker och ting. Mm. Mm. No. <laughs> ja, det var väl... Det var det. Nej. Det är kul att ni lyssnar det i alla fall. Ja. Och... Och nästa, nästa gång så blir det en... Då spoiler vi skiten ur eh, Specter. Nya James Bond filmen Tillsammans med Louis. Förhoppningsvis. Ja. Vi, vi, vi hoppas att den inner kryar på sig tills dess. tänker ja, och... Tänk på honom förstås. Ja, och... Eh... Bara säga också... Eh till våra lyssnare och vi nu gör jag bara det här klar, så. vi säger bara tack att du lyssnar uh, Järven <laughs> uh, vi bara säger så har mm. vi nämnt en lyssnare så. Ja. Uh, ja då säger vi tack och hej jippie